Invitație Autor Mirela Câmpan Hai să fim noi copiii zei, Să construim un univers Neînceput de alții, Nemorginit de reguli Schițate în joacă De alți zei. Să ne amintim De tine, eu, Și tu, de mine, Cum ne-am născut în infinitul fără timp și spațiu, Desene agățate de zidurile altui cer, Să învățăm a râde în zgomot cosmic De născocirile din gânduri nerostite încă, Pe rând să denumim fără cuvinte Eterne constelații, plictisite de privirea fără sața lumii Și să le botezăm apoi în ploi de meteori într-o Spunem că da și vom reinventa calea lactee, pe care numai noi ne vom plimba cu pași giganți de zei. Spunem că vrei să astupăm cu praf de vis negrele găuri care în gura universului prezent prindete în zboruri început în altă vreme și hai să ne ascundem Umbra de pământ. Eu știu că vrei și te aștept în galaxia noastră, Pe banca unui spațiu de hârtie. Lectura Maia Martin